Utolsó kör a vizen A csengetésre Márta nyitott ajtót. Végigmért, és mikor tekintete megállapodott az arcomon, összecsapta a kezét. Na hát, mi a bajod, kérdeztem. Milyen ronda egy ember, ha részeg? Na ne mondtam. Színjózan vagyok. Csititóan bólogatott. Persze, mindig ezt mondod, mert te mindig ezzel hülyéskedsz. Szégyellem magam, Miklós, mondta. Helyettem is, mi? Helyetted is, Miklós. Mióta vagyok én, Miklós? Amióta részegeskedsz? A részegesek mind Miklósok. A falnak szorítottam. Néhányszor gyengén nekiütöttem a fejét, és azt suktam a fülébe. A nővéredről beszélj, de nem érdekelsz a véleményeddel együtt. Eresz! Megpróbált kibújni a szorításomból. Kis hülye, mondtam. Erősebb vagyok. Én vagyok az erősebb, lieget, Akkor verj meg! A két vállát nyomtam a falhoz, mert nem akartam a melleihez érni. Szabadon hagyott kezei hiába erőlködtek, hogy lenyomják a karom. Végül is az állam tolta hátra. Az előszoba mennyezetét bámulva nevettem. Erősebb vagy? Igen, ismét a karommal próbálkozott. Akkor mivel magyarázod ezt a kudarcot? Te részeges állat, dühöngött. Elég, mondtam. Na, ki az erősebb? Én. Jó, te vagy. Egyeztem bele, mert már untam. De akkor én vagyok a technikásabb. Újra falhoz akartam ütögetni a fejét, de elbíztam magam, és Márta kiszabadult. Ekkor elkaptam, a sarokba lódítottam, és fogaimat vicsorítva fenyegetően közeledtem hozzá. Ki a technikásabb? Te. A fülét húzogattam. Ki az, aki jelen pillanatban a világon egyedül erkölcsösen él? Te, mondta Márta. Ki a legszebb? Te. Elkaptam a karját, és a hangomból érezhette, hogy mindenre elszánt vagyok. Ki a részeg? Én, suttogta. Válom veregettem, és cigarettára gyújtottam. Így alattam győzelmet Mártán. Jössz a Dunára? kérdeztem. Most? Ha akarod, negyed óra múlva is mehetünk. Nincs jó idő. Akkor egyedül megyek. Az ajtó mellett volt egy hűtőszekrény. Márta kivett egy boros üveget, és a konyhába ment. Én utána. Na, jössz? Nem kell fürdeni, ha nem akarsz. Csabához megyünk. Most ott lakik? Egy víkendházat bérel. Veszünk valami italt, kint fogunk ebédelni. Busszal nem távolság. Bort töltött nekem egy pohárba. Itt van Mari, mondta. Na ne hülyeskedj! Kibámultam a konyha ablakán. Két emelet folyosójára lehetett látni. Ablakokra, ajtókra, a rácshoz egy asszony támaszkodott, és az esőt tartogató kiszámíthatatlan eget nézte. Hazaméltóztatott? Kérdeztem még mindig kibámulva, és csak aztán fordítottam Márta felé az arcom. A vállát vonogatta. Na, és? Kérdeztem. Mi van vele? Kiittam a bort. Most azt tanácsolod, hogy menjek el, mi? A vállát vonogatta. Én megletettem a poharat. De marha részeges, mondta. Részeges állat. De én már kiléptem a ajtón, Végig az előszobán. Mártáról annyit tudok, hogy a konyhaszekrénynek támaszkodva maradt ott, Mintha még mindig oda nyomnám a két vállát. Megálltam az ajtóban. Ezt sose hittem volna magamról. Szervusz, Mari! mondtam. Az arca elé kapta a könyvet, kikukucskált, utána, mintha játszana, újra eltakarta az arcát. Már akkor láttam, hogy reménytelen. A szobájuk tágas volt és rendetlen. Két ágy volt benne. Az egyik Marié, a másik Mártájé. A falon vacak reprodukciók. A könyveknek támasztva a polcon is volt pár darab. Ezek már valamivel jobbak. Egy széket húztam Mari ágya mellé, és cigarettára gyújtottam. Kipillantott a könyv mögül. Aztán ismét az arca elérántotta. Arra emlékszem, hogy a borítón nagy betűkkel ez volt, angyali gigi. Meg egy női fej, vékony vonalakkal. Megkopogtattam ezt a borítót. Hé! Harmadszor is megismételte a játékot a könyvvel, közben halkan nevetett. Újra kopogtam. Hé! Ekkor lengedte a könyvet, és egymásra néztünk. Újra itthon? kérdeztem. Szép dolog, mondhatom. Árkos a szemed alja. Neked meg puffadt az arcod, hallottam a hangját. Hazalátogattál? Úgy reszketett kezemben a cigaretta, mint egyszer, amikor a Csabával játszott több órás játék után rágyújtottam. Van itt pár ruhám, csak azért. – Nem elég, ami otthon van? – Elutazunk. – Elutaztok? – Jugoszláviába. – A tenger, mi? – kérdeztem. – Hadsz egy cigarettát? – Kivettem egyet a dobozból, és a szájába dugtam. Elvesz feleségül? – ő elvenne, de én még nem tudom. Miért nem telefonáltál nekem? Felhúzta a vállát, és mókás arcot vágott. Baj, hogy most találkoztunk? kérdeztem tovább. Gondoltam, hogy nem lehet elkerülni. Márta mondta, hogy gyakran feljársz ide, és kérdezgeted. Baj, hogy találkoztunk? Hát is meg nem is. Miért igenis, miért nem? Mert akarom tudni, hogy mi van veled. Nagyon rossz, hogy nem tudom, mit csinálsz. És miért baj? Mert látom rajtad, hogy még mindig nem hiszed el, hogy eljöttem tőled. Mit tegyek? kérdeztem. Azt akarom csinálni, ami jó neked. Mi csináljak? Mond. Nem tudom. Ne vonogasd a vállad, mert szájon váglak, mondtam. Látszott, hogy komolyan megijedt tőlem. Menjünk moziba, hívtam. Nem lehet, ingatta a fejét. Nem szabad, megtiltották? Nincs időm, pakolni kell. Holnap indultok? Igen. Jó utat! Felálltam. Tanácstalanul álltam ott, és a szemét néztem. A szemében csíkok futottak, mint egy kerék küllői. Nem menj még, mondta. Mondj valamit, mi van veled? Semmi. A bodor? Megnősül. Kit veszel? Nem ismered, új. És te? Nem nősülsz? Majd, mondtam. Gyere ki a Dunára. Ilyen rossz időben? És különben is mondtam, hogy nincs idő. Pakolni kell. Igen. Kár. Most tényleg menni akartam. Mondj valamit, mi van? Semmi. Gondolkoztam egy pillanatig. Ha csak egy, nem. Mi? Na mit gondolsz? Gyereket csináltál valami nőnek? Nem. Összefüggésben van velem? Kérdezte. Nincs. Csak veled? Igen. Fontos? Nagyon fontos. Komoly dolog? Ha legkomolyabb. Nősülsz? Nem. Na akkor nem tudom. Mégis, nógattam. Elutazol? Lehet. Az utazással összefügg? Igen. Autót szereztél? Jobb, különben sincs annyi pénzem. Telket vettél? Jobb. Ösztöndíj Libanonba? Nem. Mond már. Jacht? Mondtam végül. Mi az, hogy jacht? Két személyes kabin egy motorcsónakon, angol motorral. Föl Pozsonyig, Bécsig, le a vaskapuig. Nem igaz. Jó, bologattam, nem igaz. Mi a neve? kérdezte gyorsan. Első Péter. Mikor vetted? Múlt pénteken. Hol tartod? Csapott le újra. Csónakházban. A habsejem üdülő csónakházában. Károly bácsinak hívják a csónakmestert. Kék posztó a fürdőnadrágja és nyakra valót visel. Miért nem hívsz, hogy nézzem meg? Te mondtad, hogy pakolni kell. Most már leültem. Kiheverem, gondoltam. Utazzon csak el, legalább kiheverem. Mennyibe került? Használt. 18 ezer forint. Csabával vettük felesben. Filmet írunk, arra kaptunk előleget. Írógépem is van. Nem egy rendkívüli, gondoltam közben. Örülsz? kérdeztem. A csónaknak? Nagyon. De csak ha te is. Én örülök, mondtam. Akkor én is. Most végre van valamid. Még itt van nálunk a sátrad, azt odaadom most, és éjszakára felverheted a parton. A kabin tetejére is lehet, mondtam. Akkor négyen alhatnak a hajón. Hat litert fogyaszt, kibírjuk. Főleg annak örülsz, hogy nyugodtan elmehetsz. Mi? is meg nem is. Neki van autója? kérdeztem. Csak felesége meg gyerekei. Tudom, mondtam. De lakást tudod bérelni. Miért hol lakjunk? Mi hol laktunk? Az más. Szereted? Kérdeztem. Lehetséges. Nem nézzük meg most a hajót? Ha akarod. Van benzin, csinálhatunk egy kört a vizen. Csaba is kint van. Jó, de csak egy kört. Siessünk. A tetőre, meg az udvar négy szögére már vastag szálakban zólgott az eső. Mikor a folyosón a konyhaablak előtt haladtunk el, nem néztem be. És Mártára gondoltam, amint a konyhaszekrénynek támaszkodva utánunk néz. Nyári zápor, mondta Marinak. Majd bebújsz a kabinba, onnan is kilátni. Csak egy keskeny sáv látszik ugyan a száguldó vízből, de érdekes lesz hogy az esőcseppek tölcséreket vágnak a folyón, és mi köztük rohanunk. Ott hiába kiabáz, mert a hangod elnyeli a motorzaja. Erős a szél, és arcod vágja a levegőt. Veszünk egy üveg bort, és azt is kivisszük. Majd meglátod, a Duna még esőben is csodálatos. Csak egy kört, mondta Mari, aztán mennem kell. Futott velünk a busz. Voltál már motorcsónakban esőben? kérdeztem. Nem. És te? Voltál? Igen, én már voltam. Múlt pénteken is esett, amikor először kimentünk a vízre Csabával. Tényleg esett, mondta. Nyári zápor. Ez talán el is áll, mire kiérünk. De még akkor is esett, amikor leszálltunk a buszról. Nyaralók közt futottunk, az ablakok ajtók zárva. Az utca néptelen volt. Csak egy férfi ment lassan, csukjás esőkabátban, és mezit láb az aszfalton csorgó esővízben. Tekintélyes családi ház kerítése előtt álltunk meg. – Csaba! – kiáltottam. – Itt lakik? – kérdezte Bari. – Ott! – mutattam egy kunyóra a ház mellett. Azelőtt nyári konyha, vagy inkább szerszámos kamra lehetett. Hosszú vascső volt a kémény, tetején hajdanán megbillencsisakkal. Amikor sütött a nap, tyúkok kapirgáltak a házacska nyitott ajtaj előtt. Most bezárva hallgatott. – Csabi! – kiáltottam. Végre kimászott a kulcsal, egy intéssel üdvözölt minket, aztán futott kaput nyitni. – Napozni jöttetek? – kérdezte, és vihogott. – Kimegyük a vízre! – válaszoltam már futás közben. A szobába csak egy asztal fért be, meg egy mosdóállvány és egy vaságy. Ezen a vasárgyon kócos szőke lány ült Csaba májában. Négy légynek hívják – mondta Csaba Marinak. Szervusztok! Üdvözött minket négy légy. Leültünk mellé a vaságyra. Ha jól emlékszem, egy éve táncolni mentünk Marival. Kicsi, füstös helyiségben összezsúfolódott tömegben táncoltunk. A zenekar erősítőit nagyobb teremre méretezhették, mert fültépő volt a harsogás. Egymáshoz tapadva forogtunk, szorosan karoltam ismerős testét, államat izzat homlokához dörzsölgettem. Ez jutott eszembe, amikor leültünk az ágyra, talán mert Csaba szobája is kicsi volt, meg zsúfolt. Azért hívják négy légynek, magyarázta Csaba Marinak, mert egyszer négy legyet talált a levesében. Közben Tea vizet tett a villanyfőzőre, aztán felült az asztalra és ránk nézett. – Fürödni akartok? – Ugyan, mondtam. A motorcsónakunkat akarom megmutatni Marinak. Lemegyünk az üdülőbe, és elkérem, hogy fordulhassunk is egyet a vízen. – Aztán is akarod? – kérdezte Csaba. – Mehetek én is? – szólt közben négy légy. – Nem mehetsz – mondta Csaba. – Mi majd holnap megyünk, ha jobb idő lesz. Marihoz fordult, és alaposan megnézte. – Rég láttalak, Mari, hogy vagy? – Én is rég láttalak – válaszolt Mari. – Miért nem mehetek velük? – kérdezte Négy Légy. – Mert csókolózni akarnak, és te csak zavarnád őket. Csaba szűrőn keresztül egy sörös korsóba töltötte a teá egy részét, aztán rövid keresgélés után talált egy mustáros poharat, a maradékot abba öntötte. A korsót Marinak nyújtotta, a poharat meg nekem. – Szerintem marhaság ilyen esőben csónakázni. – Mari holnap elutazik, mondtam, ki tudja, mikor lesz alkalmunk. Akkor is egy marhaság. Mari el tud utazni csónakázás nélkül is, nem Mari? De, mondta Mari, el tudok utazni. Nem értem, minek avatkozol bele, szólt közben négy légy. Ha annyira akarnak, menjenek. Te fogd be a szád. Csaba ismét az asztalon ült és cigarettázott. Valami baj van a motorral, kérdeztem. Nincs semmi baj, legyintett Csaba. A motor tökéletes, csak te vagy hülye. Vigyáltok meg a teát, aztán menjetek! Egy hónapja lakott a vikendházban. Arcát barnára égette a nap. Világos kék ruhában ült az asztalon, harangozó lábain ócska szandál. Olykor nyomasztó volt az a képessége, hogy magyarázkodás nélkül megértett mindent, s abban a pillanatban már ki is alakult benne valamilyen egyoldalú vélemény. Jó, hogy ki nem rugod őket, mondta légy. Csak engem rúgnak ki, meg Mari Csabára nézve. – Ugye, Csaba? – Sosem volt veled semmi bajom, mondta Csaba. – Tudod, hogy mindig szerettelek. – Akkor mi bajod? kérdezte négy légy. – szád! Csaba vigyorogva ült az asztalon, és harangozott a lábaival. – Szoktatok még pókerezni? kérdezte most Mari. – Éjjel nappal pókereznek, mondta négy légy. – beszéltél? Csaba derékszögben meghajlította a karját, kezét ökölbe szorította, és intett a szemével. Így hívott játszani. Letettem a mustáros poharat. Mindketten az asztalra helyeztük jobb könyökünket, és tenyerünket a tapasztalt játékosok mozdulatával egymásba csattantottuk. Tudtam, hogy győzni fogok. Van, amikor az ember ezt megérzi. Csuklóm csuklom jóval gyengébb volt Csabáénál, ezért azt is tudtam, hogy csuklom betörésével szeretné lenyomni a karom. Én viszont felső karizmaim erejében bízhattam, így a kitartás volt legfőbb erényem. Csaba ezzel a csuklóharccal inkább rohamozó típus volt. Felépítésünk olyan szerencsésen egészítette ki egymást, hogy minden játszma bizonytalan kimenetelű volt, és többnyire valamelyikünk pillanatnyi állapotától függött. Ezért volt rendkívüli az én gyors győzelmem, és azért is, mert Csaba vastag csuklóját meghajlítva győztem. Mindketten léhegtünk. Szép volt, mondta négy légy. Mari nem szólt semmit. Gyere, játszunk még egy menetet, hajlította meg Csaba ismét a karját. Nem akarok, mondtam. Ennyi elég. Ott ültünk Csaba házikójában. kint zuhogott az eső, és ha kinéztünk az ablakon, láttuk, hogy egy hamar nem is áll el. Elszívtunk még egy cigarettát. Végül a vízparton álltunk, Mari meg én, a szél vágta az arcunkat, az esőcseppek kis tölcséreket vágtak a folyón, és akkor megmondtam. Hiába hoztalak ide, Mari. Nincs motorcsónakom.